Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii și lui ce întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus te-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: Rob, Viclean! Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat.